al-syarih asy-syekh ibrahimul baiduri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dairain tiqarihi ila al mahalli annahu law iddaqara ila mahallin lakana sifatan walau kana sifatan lam yattasit bi sifati al maani wal ma'nawiyyati Uh, setelah syarah kita menyatakan uh, Tentang uh, <coughs> Bo makna bo pada bin nafsi Dan makna nafsi uh, Setelah uh, kita dapat ti khulasahnya Makna qiyamuhu bin nafsi Artinya berdirinya Allah dengan sendirinya itu makna dia adamuftiqarihi ilal mahalli ayazza tak bekahnaknya Allah kepada zat nah satu makna maknaye kruwa wa adamuftiqarihi ilal muqassis tak bekahnaknya kepada yang menentu arti yang menjadi Dua-dua itulah -dua makna bagi qiyamuhu hubi nafsi. Kemudian, setelah dia menyatakan makna maksud, lalu dibawa data ke dale. Dali bagi makna yang pertama dulu. Wa dalilu ala adamiftiqarihi ila almahali. Sallallahu so alaihi wasallam kata dan bermula dalil yang menunjuk atas mesti bersifat Allah dengan berdiri dengan sendiri dengan makna yang pertama seolah-olah kata begitu amanat dalil yang menunjuk atas kata Allah itu bersifat dengan liamuhu binafsih hak makna yang ha, lalu kata maksud selalu dan bermula dalil yang menunjuk atas tidak berkahanaknya Allah kepada mahal kepada zat Dalinya ialah nah, Ini dalil akli ni Waddalilu ayil aqliyu Maklum Kerana dalil ni dalil akli, dalil bahasa fikih. Ah ha, dalil naqli Allah Taala royak dalam dalam Quranu Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ah ha, dah kita dak zikir istighfar tu astaghfirullah allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ah tu itu dalil naqli dari hak yang diambil daripada Quran Mana Allah diri raya Dan daripada Nabi SAW raya Apa ni hak kita sendiri pula fikir Haa Hak Nuh, Hak Balitulah raya Kata dia tu Al-Qayyum Haa Nabi peraya Allah itu Al-Qayyum Haa Hak kita fikir polaknya. Allahun pun mesti tuhatu qayyum mana al-qa'imu Mana tuhat mesti al-qiyamu bi nah, Mana dalinya tak cara fikir Iyalah Annahu bahwasanya Allah Ta'ala Fardut kedi law iftaqara nah, Bila kita wasah dia kena gugu bari Hamzah tu Tak boleh baca lau if lah Ha, kena gugur Hamzah tu Bila gugur Hamzah Wa mati For Depan tu mati Kepang ni bertemu dua mati ha, Jalan keluar Kena diberbariskan Dengan asalnya baris bawah Kasrah Bunyi lawib ha, Tu ni nampak jalan baca Annahu bahwasanya Lawib taqara ila mahalin Kalau bekhandak ia Allah tu kepada zat mahalin aizatin ya jagol padahmu katakanlah kala Allah tu bekhandak kepada zat jadi jawabnya lakana sifatan niscaya adalah ia Allah itu sifat buke zat da Allah ha lakana sifatan ai la zatan buke zat Allah hmm. ha sebab apa? Ha? kalau berkenak kepada zat. Jadi sifat. Ha bukan zat dah. No? Kan yang berkenak pada zat tu ialah sifat. Sebab kalau Allah tu berkenak pada zat, tentu Allah itu sifat. Bila sifat <tuh> walau kana sifatan. Dan jikalau adalah ia Allah tu sifat. Ha nak turun lagi. Okay? Ha, dah kata saat ni kalau berkanak pada zat tentulah sifat ha, Kalau sifat Jawabnya <tuk> Lam yataqif Nas caya tak bersifat Ya Allah Tak bersifat dengan Bisifatil ma'ani Dengan segala sifat ma'ani Tak bersifat dengan Qudra irada ilmu Hayat samuk basar kalam Tak sabuk sebab apa? Ha sebab sifat maani. Sifat itu aa, dia mau kepada zat. Ha segala sifat itu dia berdiri di zat. Ha, apa kalau Allah tu sifat, sifat maani tak boleh adalah di, di sifat. Gana sifat itu dia tidak bersifat dengan sifat. Ha nah Ah, ha, ya kata sifat tu dia ada di zak sebab takrif sifat ni lagi dah maqama bi ghairihi. Sebab tu kita kena faham takrif zak sifat tu. Ah, ha, apa dia za'? Maqama binafsih. Apa sifat? Maqama bi ghairihi. Tu bahasa sifat dia panggil. Bahasa za' berdiri dengan sendiri. Ah sabit tu kata Allah tu berdiri dengan sendiri. pak ha, kalau Allah tu Berkanak pada zat Mana sipak lah Karena basuh sipak berkanak pada zat Karena tak ada sipak itu Maka <tuh> ma birairihi Rairihi itu kena ke zat Aa, Mana kalau Allah tu sipak Nah catak bersipak lah dengan segala sipak ma'ani Karena sipak ma'ani Ia nak kepada zat Aa, Apa Allah ni sipak ha, Tak sipak dengan sipak ma'ani Tak ada kudera, ada Tak ada kudera agak lemah lah tak ada iradahnya nyok tak ada ilmu jahil semua tu tu orang panggil lupuk sifat ketuhanan bawa pada zat tu bukan tuhan Dan lagi pula <tuh> wal ma'nawiyyati pada sifat bil ma'ani tak bersifat ia dengan segala sifat ma'nawiyah lam <tuh> yattasif bi sifatil ma'ani tu dengan idhofah Wal-ma'nawiyati Kita kenal kena kena masuh lah Lam yata sif Bis sifatil ma'nawiyati Haa kenal kena kena lah Tak bersifat Dengan segala sifat ma'nawiya Haa sebab apa? Kerana sifat ma'nawiya ini Dia lawazim bagi sifat ma'ani Manakala tak bersifat Dengan kudera Tidak bersifat dengan Kaunuhu qadiran Ha, bila tak sifat dengan iradah Tak sifat dengan Kau nuhu muridan ha, Kerana lawazim dia Bila tidak malzum tidak lazim ha, Bila tidak malzum tidaklah lazim ha, Supaya Seperti pada kita mengajimu khalafah dulu Bila tidak malzum tidak lazim Apa dia malzum? Misal-misal ada Bila tidak serupa Allah bagi sekalian yang baharu ha, Bila tidak serupa tu malzum Alazim ha, daripada suport Allah itu baru maka Allah tidak baru lazim daripada baru tu berjirim Allah tak berjirim ada bila tidak malzum tidak segala lazim ada macam ni di sini ha, malzum dia sifat maani lazim dia sifat manawiyah mana kalau Allah tu katakan kalau berkenak pada zak naja Allah tu sifat bila sifat tak bersifat dengan segala sifat maani bila tak sifat dengan maani manawiya bodoh kerana makna lazim daripada ma'ani Ah Baik Lepas Boleh kau begitu Walhal hiyah Haa walhal Wahiyah Ini walhal Padahal Hiya Iyalah Apa iyalah Sifatul ma'ani wal makna wiyah tu Padahal ia Wajibatul qiyami bihi Hmm Padahal segala sifat maknawiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah itu Yang wajib aa, berdiri dengannya aa, Yang wajib aa, berdiri dengannya aa, dengannya Dengan Ta'ala Mana kalau kita berkacat sifat ma'ani juga Walha yang mesti adanya ya, di Zah Allah aa, Yang mesti adanya di Zah Allah Mm. <coughs> ah ha, ia mesti adanya di zat Allah Taala. Ha, ah sebab sifat dia tidak ada sendiri, dia kena ada di zat. Kemudian kalau Allah tu sifat tak bersifat dengan sifat ma'ani walhal ia segala sifat ma'ani itu, ia wajib berdiri dengannya dengan Allah Taala. Yani bihi ay bizatihi Taala. Ha, ah mula-mula kata. Sebab apa kata wajibatul qiyam bihi Lil'adillati Haa Tuan maulak Ubah-ubah Hamzah Di atas Alam alih Lil'adillati Kerana Biber apa Ad Dalih Ad-dalati Lil'adillati Dalati Ala zalika Kerana Biber apa Dalih Ini ila Bagi kata Wahia Wajibatun Ila Bagi kata Wajibatul qiyah Padahanya Ha, segala sifat maani ada ha, sifat makna wiyah tu wajib ha, berdiri dengan nya ta'ala sebab apa kata wajib berdiri kerana bi berapo dalil yang ha, menunjuk ia dalil ala zalika atas demikian itu demikian wuju bil qiyam ambil masda bagi wajibatun Ha, kerana biberapa dalih Yang menunjuk Ala zalika ala wujubil qiyami Atas mesti berdiri bihi ta'ala Anak ha, gidat tidak tak boleh Anak ha, gidat tidak kata Sifat kudra iradat yang dikatakan sifat ma'ani itu Tidak ada di Allah Ta'ala Tak boleh terima Karena dalih-dalih yang menunjuk atas kata Wujubil qiyam bihi ta'ala tu. Uh, ada, Dali aduh uh, Walha kata sani Kalaulah Allah <coughs> Kalau Allah tu Tak berkehendak, Kalau Allah tu berkehendak kepada za Jawabnya Allah tu sifat Bila sifat Tak boleh ada sifat ma'ani di za ha, Tak boleh ada sifat ma'ani di Allah Ta'ala Dan juga sifat makna wiyah Kerana kelazim lawazim bagi dia Walha uh, Sekali yang tersebut tu Wajib berdiri di Allah Ta'ala keranonyo kata wajib kerana bibar dalil yang menunjuk atas demikian. Haa, nah, nah dalil dia nak tengok di cara qodrat iradat dulu. Atau lagi akan. Okay? Haza khalqun bacaan dia nya bi bi fathil kha. Ha nak baca khul. Haza khalqun. Ai maksud di sini Ay yustahaqqu ayyurma bihi ay yustahaqqu ayyurma bihi khalfaz zuhri ah tu maknanya belah tu ini ni khalfun apa khalfun arti dimustahak ti bahwa dilontar dicampuk tahu akhirnya di belakang khalfaz zuhri ah khalfaz zuhri ah eh? dia Ha, kalau zuhri tu nun ana ha, membagi waktu belik ni zuhri tu belakang. Ha hadza mana yustahaqu ayyurma bihi khalfa zuhri. Ha khalfa ini dimustahak bahawa dicampok dengannya di belakang. Tak panggil. Au bil dammaha ha boleh baca dua. Hadza khalfun mana dicampok di belakang hadza khulpun ah ha, khulpun ni murahnya ai kadzibun wa ha, batilun ah ini ialah dusta dan palsu ah ha, mana kata tak bersifat dengan sifat maani ini kata ada muttasofihi bisifatil maani wal ma'nawiyah ni harapan kata khulpun atau khulpun maksudnya kadzibun wa batilun ai ha, ini dusta Batil Haa, Kata mana nak? Kata tak bersifat dengan sifat ma'ani Lemuh, palmuh tu apa? Nyanyuk tu apa? Nyanyuk Bila tak bersifat dengan ilmu jahit Tu apa? Jahit Buta, kuli, bisu Semua tu Bila tak bersifat dengan sifat ma'ani Dia tak bersifat dengan makna Ah Baik Bila batil di situ Wa'iza bakbala zalika dan apabila batal oleh demikian itu akli pada ada mulitthi sofi bisifatil maani dan apabila batal oleh demikian itu demikian kata tak bersifat dengan segala sifat maani dan ma'nawiyah tu <tuh> baqala ma adda ilaihi nas ta oleh barang yang membawa ia barang kepadanya kepada zalika Nah ilahi ilah zalika barang yang membawa kepada demikian pun baca juga apa barang yang membawa kepadanya wahwah ma ada ilah barang yang membawa kepadanya tu Kenaka kaunuhu nufusifatnya keadaannya Allah tu sifat nah sabit tu sabit perdu kata kalau Allah tu sifat nah saya tak bersifat dengan sifat amanah kata tak bersifat dengan sifat ma'ani itu batal. Batal juga barang yang membawa padanya. Apa? Yaitu kaunuhu sifatan. Jika ada Allah tu sifat. Ha, batal juga. Bila batal di situ? Fa batala ma adda ilaihi aidan. Maka batal oleh barang yang membawa ia barang kepadonyo kepada kaunuhi sifatan. Ah, kat situ pula. Barang yang membawa kepada kata keadaan Allah sifat Barang tu pun batal juga Gapo barang yang membawa kepada keadaan Tuhan tu sifat Wahua ma ada ilahi pula Iftiqaruhu ila mahalin Berkahnaknya Allah kepada zat Haa tu Sabit Perdu kata Kalau berkahnaknya Allah kepada zat Naja Allah tu sifat Keadaan Allah sifat <hari> tu mustahil batal Kalau gitu keadaan <everyday> Allah apa nama tak berkenak pada mahar tu pun batal juga. Wa idza babalaf tiqaruhu ila mahallin dan apabila batal oleh berkenaknya Allah kepada za jawab lagi sabata <Sessim> adamtiqarihi ila mahalin nasya ya tatab sabata mana wajaba tetaplah mestilah oleh tidak berkehendaknya Allah kepada mahalin kepada za. Ha, kalau kita Allah tu mesti tak berkehendak kepada za. Hatu qiyamuhu binafsih. Ha, nah itulah kata berdirinya Allah dengan sendiri. Makna tak berkehendaknya Allah kepada za. Ada ha, haknya. Wa huwal maqlub. Dan itulah Kata mana kata subut ada miftiqarihi ila mahal. Haa, kata mesti tak bekanaknya kepada zak. Tulah al matlubu ay min asy Hak tulah ia dituntut daripada syarak. Syarak dak tuntut suruh kita begal lah tu. Ah tu wa hu al matlubu dan itulah yang dituntut. Kalau bahasa mencari pun yang dicari. Hak kita dah cari nak hak tu dah. Ah ha, duk cari-cari nak hak tu dah. Nah, ha, sape kita dak pada ruhi tidak cari mungga, musi ngi musi mari. Ha, Gih undok klik kan, ha. ah ha, misang kita mata tu berkisar dak tengok gitangak mari. Agak tanya duk cari apo? Nah, ha, jalalah tu. Tutup-tutup bahasa surat pas kita kata tak duk cari apo. Ha, cari-cari temuah ha, hak ni dah dak cari ni, hazahul matlub. matlu ho ha, duk cari nak hak ni dah dak cari ni. Haa musim ni musim mari Dia cari apa okay. ha, lah ni ni cari muka ni Haa tu anak Zahra Matulu Haa ni pun kita dah pikir, tu Cari dalam dala fikir ni yang dia panggil Cari dengan cara fikir Kalau Tuhan tu Katakan berkanak kepada Zak. Haa kalau Tuhan tu berkanak pada Zak. Jawab dia siapa? Karena tiak-tiak dia berkanak pada Zak tu siapa? Apa kalau Tuhan berkanak pada Zak? Jawabnya Tuhan tu tu, tu siapa? Bila sifat soleh adalah kudrat iradah ilmu Untuk panggil sifat maani kenapa? kenapa kena bahasa sifat Yang kena ada di zat pak kalau Tuhan sifat mana boleh kudrat iradah nak ada di Tuhan muga Tuhan sifat jawabnya tak leh adolah ha tu kata lam yatasif bisifatil maani tu bila Tuhan tak bersifat dengan kudrat iradah gak tak ada kudrat lemah la lawa ha, bila lagi dengan siapa suka tak ada pendengar tuli lawa dia tak ada pelihat buta tak ada perkata bisu eh boleh terima kata Tuhan buta tuli bisu lemak tak boleh terima kata batalah ha tu kata batalah dengan ibarat kata istahala mustahil ha tu dia sebab sebab wajib berdiri segala sifat tersebut di Allah kerana dalil yang banyak ha tengok ni alam mana dalil alam ini Ha, menunjuk kata Tuhan tu kuasa Sahabat alam tak boleh jadi sendiri ha, Hanya jadi alam dengan sebab Ada yang menjadi siapa? Ialah Tuhan Maka boleh Tuhan nak menjadi dengan lemah Boleh Tuhan nak menjadi dengan jahil Oh tak terima Haa ni kata Dali yang mesti Tuhan bersifat dengan kudera iradak ilmu tu Haa menunjuk atasnya tu ada Apa? Kali gitu oh, nyata Kata tak bersifat dengan kudera iradak ni Mustahil tak boleh terima sebab apa tak sifat kudrat rodak sebab kalau kata Tuhan tu sifat ah ha, tuma adda illa ah ha, kalau gitu keadaan Tuhan sifat pun mustahil juga sebab apa boleh kata keadaan Tuhan tu sifat ah ha, sebab difardhu kata kalau Tuhan tu, tu berhannak pada zak hmm, kalau gitu berhannak pada zak pun mustahil juga bila mustahil situ mesti tak berhannaknya kepada Maha haza wal matlub ah ha, jadi ia kena kira gati Ia kita ada otak Tengok kalau buku tengok dengan kepala Kalau orang hendai jauh-jauh Tak puas hati nak jamuh nak tengok ha, Nak tengok gambar ha, Nak? No? Nak tengok gambar kawai? Ha, nak tengok? Kawai buku panjang Haa ambil hendai Kita pun tengok nampak cerak Haa tengok saja, ha, tak ada nak ha, pergi Kalau orang penat ini tak ada Nak tengok dekat? Haa ha itu nama ha dah alih tak sudah dah kena ha, ha tu sok situ ha ni pun harap, harap orang dak royak saja kalau tuah begitu nanti naja, otak kita di nampak dak ni kodok orang dak kalau kalau hengok hengok ha, ha, ngokah ngokah nak tebi bidah kita mm tu dia ha tu dia ngok ngokah ngokah hengok lagi hengok menyenguk terus lagi ha, ha tu dia nyenguh nyenguh macam nak nak nyenguh ti nak menyenguh ada tu nak sudung ni kui telak atas luar ha tu betul aha zaq wal matlub atsabat itulah kita tak sudah dengan orang lain reti kita tak reti ha sebab syarat wajib atas tiap-tiap. nah bukan atas setengah setengah kalau setengah setengah hang mesti ko tak apa baru pakai mun aja dia dia Hmm, tak boleh ya wajib atas tiap-tiap Supas maya Muka maya belakang dah Tak payah seorang apa kerja Pakai masuk lemong kan anyway. Eh tak boleh atas tiap-tiap Ha ni pun sepatu buku ektika ni tiap-tiap ha, baik. ha baiklah Ha sebab tu kita kena uh, Cari we bertemu hak di matuluh Ha kalau kita pergi tu pergi ke nadah Pergi ke nadah dia panggil Jazam kita tu membetul lewapak tapi kita nak ada dalih Kalau tidak taklik Ha dalih tak payah Mana ijmal je Ha baik kita kata ijmal je Ha ijmal je Sekuada lepas wajib taklik Sekuada lepas taklik Ha tu ya Tetapi untuk kita nak Nak reti Ha luah tak takda Nah sebab tu kita kena berhenti tafsir Ha ni je dafsir tafsir ni Kita nak tafsir sendiri tak pandai Ha dengar dulu orang tafsir pak kita tunggu napa oh jalan dia ha ni ulama dia tolong hurai ya banyak ulama tolong hurai ha habis ha itulah sampai kepada awahul matlu apa dia huwa iaitu thubut ambi masdakat batar thubut tu adamiqtiqarihi ila mahalin yang ditutup sarang habis itu dalil bagi kia muhu binafsi hak makna yang pertama. Ah ha, tengok dalil bagi hak makna yang kedua pula. Dah dia dua makna bukan? Wa dalilu ala adam ittiqarihi ila al Ah kalau kita setengah ibarat kita lagak mana dalil? Ha, bagi berdirinya Allah dengan sendiri dengan makna yang kedua. Ah ha, setengah dia kata gitu. Nah, hak saknin dali bagi berdirinya Allah Taala dengan sendiri berda, berdiri dengan makna yang pertama. Tak saknin. Ha nak royak dali bagi berdiri dengan sendiri hak makna yang kedua pula. Pakai ibarat maksud kata wadilu ala adam ittiqarihi ilal mukhassisi. <Sess> dan bermula dalih yang menunjuk atas tak berkhanaknya Allah kepada mukhasis Ayat bersedah mukhasis mana ayil mujidi Mukhasis asal mana yang menentu Maksudnya yang menjadi ataupun yang mengaduk Dalek kata tak berkhanak Allah kepada yang menjadi itu ialah Annahu la wiftaqara ila mukhasisin Perdu kata kalau bekah nak ia Allah kepada yang menjadi Allah nak jadi nak ada dia tu Bekah pada yang mengado Katakan kalau lagu tu Lakan hadisan Jawab dia ha, Tentulah ia Allah itu yang baru ha, Sebab yang kena jadi ni baru ha, Jawabnya ia ya, baru Apakah tak tarik panjang lah Bila sebut kata tu, tu Yang baru Kaifah ha ah ha, Kita terkini imbarat dah lah. Kaifah ay kaifah yasihuh ay yakuna muhdisan. ah Kita buat imbarat. Kaifah ay kaifah yasihuh ay yakuna muhdisan. ah Betapa sah kaifah yasihuh betapa sah ay yakuna bahawa ada ia Allah tu hadisan yang baru. Kata kalau Tuhan tak kalau tuhah bka pada yang menjadi Tuhan jatuh hatunya baru betapa posh bahawa ada ia Tuhan baru tu buat meski dulu awal ha, hanyo, ha, nah, awal hanyo betapa posh kata keadaan Tuhan tuhah tu baru awal hanyo kod sabakawuju pada h asumbunya telah dulu oleh mesti adanya Allah waqidamihi mesti sedia Allah wa baqaihi mesti kekalnya Allah ha adanya sedia kekalnya zatun wa sifatin tammi ha adanya sedia kekalnya apanya zat dan sifat zat dan segala sifat nah ha. tu dia tambih muhawar daripada mudah ha nah asalnya Wa qad sabaka wujubu Wujud izatihi wa sifatihi Wa qidami izatihi wa sifatihi Wa baqa izatihi wa sifatihi Haa Jadi panjanglah Kalau susun balas tu Jadi panjang bercakap Lalu nak jadi rengkah Pusing main muhawal Haa Dia panggil tamid muhawal Paling Maka awak kata kan Mesti adanya Allah Ada apa? Zat dan segala sifat Ha, mesti waqidamihi mesti sedianya Allah Zat dan segala sifat ha, Wabaqaihi mesti kekalnya Allah Zat dan segala sifat ha, Zatan nasak dengan patah Wasifatin nasak dengan keserahatuh bagian ahum Hmm, Itu dia ha, tu jawab dia Kalau Allah tu bukan nak kepada yang menjadi Tentulah ia yang baru Eh, betapa sah bahawa Ia Allah baru Walha telah dulu Dah mesti, ada, mesti sedia Mesti kekat Betapa sah jawabnya Tidak sah Ada yang panggil istifaham Lepas tu wal ingkat Kaipa yasihu ayyakuna hadisan Walhal qadis sabakai ngafi Jawapnya Ay la yasihu Tak sah Kata Tuhan tu baru Ha, apa kali tak tu nak tidur gi? Maiq dalil kidam ai selalu. Kalau Allah yang baru, tak lepas pada yang membaharu ha, yang membaharu baru juga tak lepas pada yang membaharu nya ha, tarik gi emaduk ematatsatu. Dalil qiyamuhu binafsih ma ana yakruu saqlik dengan kidam. Supaya juga dalil mukhalafah pun klik kepada kidam. Dalil baqa pun klik kepada kidam. Ha, pada dalil kitab klik kepada al-wujub bumi di situ. Ha, itu dia. <tuh> ya belazilazim meh dah kira-kiranya tetapi ulama dah kata bab ilmu akaid ni walaupun ada belaziman kita i'tikad Allah tu ada wajib ada lazim dah sedia lazim dah kekal sekali pun lazim tapi tak memadai dengan lazim itu hanya mesti kena Ha, tahu huraian satu persatu Wujud ada huraya tertentu Akidah huraian tertentu Baqau ha, huraian tertentu, ha, bako, huraian tertentu. Ha, Dia paling wajib tahu tak adalah ha, Tu Hak lain pada dua puluh itu Memadai dengan ijmal Apa ijmal? Tiap-tiap sifat kesumpanaan Semua wajib bagi Allah ha, Borong gitu Padahal pada lipu borang juga kalau tak sifat dengan kesifat kesempurnaan eh? nak sifat dengan sifat kekurangan oi tak terima sifat dengan kekurangan lupuk mana ketuhanan tak ada tak ada Tuhan kalau kurang eh? ha tu cara i jama' habis selesailah huraian tu kemudian musannaf itu sarah kita awak mari satu penjagaan tambihun kita tambah ke sarah ni ini suatu penjagaan nak jaga apa ni ha, tengok dalam dalam penjagaan dia ulima min zalika diketahui daripada zalika zalikal mazkur daripada barang yang telah disebut mari nak ha diketahui min zalika ai zalikal mazkur Minat at-taqrir ataupun at-tawmud min minat taqriril mazkur Daripada huraian yang tersebut atas Dapat ketahui di situ kata Annahu bahawasanya Itu tempat naib ayat ulima Diketahuikan bahawasanya Allah Ta'ala Itu mustawnin Haa main-main isi ayat ha, Allah Ta'ala itu mustawnin Yang terkaya Yang tak berkah mana itu Yan tarkaya ia anil mahalli ay aniza wal mukhassis ay il ma'an Ma <coughs> beserta atu ha, makna dapat kita diketahui situ mana Tuhan itu terkaya daripada zak dan yang jadi semua sekali tu panggil tu panggil kata al qaimu binafsih tak dikatakan yang berdiri dengan sendiri Malaikannya terkaya daripada zat dan yang menjadi Itu berpanggil Qiyamuh bin Nafsi Wa'amma sifatuhu Saat ini Allah Ta'ala yang ni zat Kenapa kena kena mudah sikit mo'ala Ulima min zalika annahu ta'ala aizatahu Haa kena kena mudah Mana domen pada annahu rajak ke Allah Ta'ala Tapi kena kena mudah Ta'ala kata anna zatahu a annahu ta'ala ay ann zaatihi Allah tu yang terkaya daripada zat dan terkaya daripada yang menjadi ha itulah panggil Allah tiap sifat dengan berdiri dengan sendiri adapun wa amma sifatuhu da adapun segala sifatnya segala sifat Allah ha segala sifat Allah Fahiyya maka iaitu segala sifat Allah Mustaw niyatun Haa asa ni mustaw ni dengan Lapamu zakah ni lapamu annah Atau keedah demo dah lah Maka iaitu lah sifatuhu tu Mustaw Yang terkaya ia anil mukhasisi ya. Terkaya daripada Zakat terkaya daripada yang jadi. Kerana segala sifat Allah Ta'ala Semua tu khadim Haa, terkaya daripada yang jadi. Sebab apa terkaya daripada yang jadi? Ha kita rebus satu al-li an-naha qadimatun. Ah keannyo segala sifat Allah tu yang qadim yang sedia. Ah hak ya tak terkaya daripada yang jadi Itu baru. Haa, segala sifat Allah tu qadimatun. Ah ditebus dia tu. Fahia mustauniyatun 'anil mukhasisi. Sebab apa mustauniyat? Ha, a aili annaha qadimatun ah ha, segala sifat Allah tu yang sedia wa qaimatun bi zatihi ta'ala pada mutlaqniyatun segala sifat Allah tu yang terkaya daripada yang jadi kerana qadim dan yang berdiri ia dengan za ah ha, ni kerana kerana bahasa sifat dia panggil nafsiah bagi sifat dia belah tu nafsiah bagi sifat ni bahasa sifat dia panggil Tabiak sipak bahasa sipak ni Berdiri al-qiyam mobil rait Tengok tak ada sipak ma ma Tu itu ada sipak Kalau tu al-qiyam mobil rait tu Orang panggil nafsi bagi sipak Haa, Basa sipak pulak tu bahasa zat bahasa zat berdiri dengan sendiri Bahasa sipak Berdiri dia lain Ah, Begitu tu dah Kalau menemui bahasa bahasa lorak Kapung kata bahasa sipak bahasa sipak ni bahasa kena ada dia lain Nah, Tak ada sipak Sediri Ha, sipat ada sendiri tak ada ha, Bahasa sipat ni kena ada di yang lain ha, Kalau bahasa reti kat reti di yang lain Tak ada reti kata tinggi semata-mata Ia ya kena tinggi-tinggi apa katanya ha, Kalau kata putih, putih juga apa ha, nak tanya Tabatnya putih ni sipat Putih apa ha, kena tanya raya ha, dihid Putih apa, putih cak ha, tak apa Putih garam ha, tak apa Masa putih saja tu juga Ha tu dia. Tinggi, tinggi apa katanya tanya? besar, besar apa? Ha, dia kena ada, dia kena ada rait dia. Hmm, tu bahasa sifat dia belak tu. Manakala za Allah, za ni bahasa za berdiri dengan sendirinya. Sabik tu kata Mustarininil Mahad. Patut za Allah tak berkenak pada yang menjadi menggaqadim. Ha, tu dia. Manakala segala sifat yang terkaya daripada yang menjadi kerana segala sifat Allah tu qadimah, sedio. Nah, saya ambil talik Tika sifat tu Saya baru Salah saya Bahkan buat pada kumpul lah. Haa nah. Haa Mana kalau Saya lagi Berdiri ia dengan zak, Kerana basuh sifat Dia panggil Nafsiyah bagi sifatnya Al-Qiyamu Bil-Ghaib Walayu'abbaru Fihabilitiqah Haa Dia nak segi apa ni Di segi beradab Dia panggil adab Dari segi bercakap Haa Adab dalam bercakap tu Ha, dia tak seguna dan tiada diibaratkan padanya pada sifat-sifatihi taala tak diibarat dengan ikhtiqar ilazat dia tak kata muftaqiratun dia tak saya kata itu dia kata qaimatun bizatihi ha de sipa allah tu musta'niyatun anil mukhassis dia tak kata muftaqiratun ilazatihi dia tak sekata muftaqiratun yang berkah nak dia tak saya kata sebab apa? Lima fihi minal ihami Sebab apa tak diibarat pada sifat dengan iftiqah Dengan bawa kata muftaqiratun ila zatihi Tetapi syekh kata waqaimatum bizatihi Ya tak kata muftaqiratun Sebab apa tak ibarat dengan iftiqah ila zat Lima kerana barang illa yaada ia fihi padanya Pada at-ta'bir Belif tikor ilazak tu Ada padanya Minal iham apa iham Waham-waham Bahasa kita perasaan dalam otak kita Iham tu memberi perasa Memberi perasa-perasa di otak Haa Dia panggil iham Maka kita nak nak guna cakap Nak guna ibarat Yang bawa pada iham Kalau lain pada tempat ha, Mahkam belajar mengajar tu Dia tak beri lah Iham dia tak beri babit tu kalau kita nanggi kata tu ada tangan ada dalam kecek dia panggil Iham bebel lagi Kita buat pakai kecek dengan budak kah tidak ajar budak budak tadika dia dah ajar ha tu ada tangan tu kita ada kaki tu panggil Iham ngad eh jadi cikgu ada cikgu sini dia dah ajar lagu Hamak khamak tu, tu kelik nah ha, ha, ha, tu dia leh ha, Iham tak boleh haram Tu kira haram diri iham tu haram. Apa kalau orang pergi pegang lagu tu sungguh Dia sesak ke Haa Baik tak mudah kan ni Iham tu tak boleh Haa Lalu tu lah Nak lari daripada iham Nak lari jauh daripada iham Tukar ibarat Haa Ada segala sifat Allah Ta'ala tu Yang berdiri ia dengan zat Haa Dia kata dia. Haa Yang berdiri yang ada ia di zat Allah ia tak kata Ia berkhanak ia kepada za'ah Tak si kata belah tu Kerana ada padanya iham Memberi perasaan-perasaankan bahawa Bunyi super baru Bunyi super kurang Berkhanak-berkhanak ni Haa, Nak lari pada situ Seperti juga Tak si kata Apa dah mahu ni Tangit tu Tak si kata Tuhan ada tangit Ada kaki Kenapa? Kerana memberi waham tu Tuhan berkisih buat mujassimah dia ambil daripada ayat ridrul tu semua tengok waya baqa penamani waya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram da ayat kullu shay'in halikun illa wajhahu ya ambil di ayat tu dalil bagi mujassimah ni dah dalil kata tuhan tu berjisim yang kata. ha no kok mana dia ambil wajah dia ayat tu dua, dua tempat tempat ambil Betul, wajjahuh ha, So, ya dah Lepas tu, hujung ayat Wa ilaihi turja'un ha, So, ilaihi, ya dah Dua Dua tempat tu Di ayat tu menunjuk kata Tuhan tu bergisir Ha, ke mana? Ada kata tu Setiap suatu tu kekal malekah wajahnya mukanya Pas sebut mukha ni Itu muktadah mukha ni Ialah gisir lah Kali Tuhan bergisir So, ada yang kedua dan kepadonyo kepada Allah lah dikembalikan kamu. Klik kepada klik pada ayat atau perjanjian. Bila boleh klik situ sini situ sini. Ayat tu puak mujassimah. Ayat ni dalam Al-Quran juga. Pas kata tu ah, Kita nak duo Quran. Ha Quran hak manalah mana? ha. orang mano. Apa tu orang Mu'tazilah. Ambil di situ juga. Nah, ha. ada ni mana ayat kata? Dakwah nak pada-pada Quran ni jangan kita terpedaya dengannya. Ah ha, kita kalau kalau kata nak turut jalanan ahli sunnah jamaah hak Nabi besarkan alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rashidin. Ha tu apa? Pak, ayat tu tu ha, tak ada menunjuk ah. Ha. Ha, tu dia hak tu dia kata wajhuh. Ha dia kena bahas sikit adahlah. Kira kaedah, kira lorah, kira balah. Ha, ah tu batek nak turut ahli sunnah jamaah. Dia kata kita nak turut Quran hadis. Mujasimah pun Kera'ah Hadith Musyabihah pun Kera'ah Hadith Muqtazilah pun Kera'ah ah. Kerana buat islah belakang tu Buat islah belakang tu Bukan dia buat kapit Hak pecah tu pecah islam. Haa Maksudlah kata Sataf tariqu ummati Ay ummatil ijabah Haa Tu buat islam saja. Maka islah dia pergi dengan Kera'ah Haa Tu dia Haa Ingat Haa Tengok disini ni Cara cermak dia panggil ajar cermak Dia tak saya kata muktatirotun ila zaatihi sifat Allah tu berkenak pada zatnya zat tak saya katalah tu kerana ada padanya minal iham kerana memberi perasaan kepada orang yang mendengar kata ah oh, tuhan tu ah ha, sifat tuhan kurang we berkenak pada zat ah ha, takut wahai ku tu hmm jadi ya dalam keadaan begitu ada juga Ya guna lah tu syekh kata waqad asa al fakhru ah ha, tengok Walha pakar dini, pakar razi, pakar orang yang ahli. Ada yang mempertahankan dia tu kuat sekali, ada tafsir dia tu tafsir kabi dia tu. Allah lah kata ikut gi. Aa, nah, jauh kok banyak dia guna dalam ilmu tauhid. Nah, kenapa tu? Kerana dia pegang dengan paham firqoh firqoh masa tu kuat sana. Nah, atafsirukabi at dia tu banyak sekali dia tu mempertahankan firqoh firqoh. Hmm Fakruddin Ar-Razi. Dalam keadaan begitu dia ibarat yang ibarat dengan iftiqah. Syekh kita kata wa qad al-faqru al -fakrul Nah dan sungguhnya telah menjahat oleh al-faqru jadi logak kita terjemuh menyingkas, menjehatnya menyekat. Saat kita halih ah dan sungguhnya telah kurang oleh faqru akal adab. Ah maknanya kurang beradat sikit. Hingga nah, tengok sikitlah bagi bunyi telah menjehat, tengok bunyi sikit logat kita ni. Ha, dan sungguhnya ha, telah mengkurang oleh al-faqru fakru adab sikit balamana haithu at-tallaqa sikira kigo itlaq ya ya al fakru laf zalitiqari wal dia itlaq lah pak bekenak dia berhajat piha padanyo pada sifatih ta'ala ha, nah bab tu sia tak sillah sia tak kita dia kata nah Zat Allah tu terkaya daripada zat dan terkaya daripada yang jadi. Adapun segala sifat Allah tu yang terkaya daripada yang jadi Dan ia berdiri ia di zatnya Dia ha, tak kata wa muhtaqiratun ilaihi ilazatihi Ataupun dia tak kata wa muhtaqiratun dia tak kata Habis, ha, sambung klik Wa zawatul hawadithi dan segala zat bagi yang baru zat makhluk lah mudah-mudah kata mubtadiratun an ha, ibarat kamu yang iftikalah ha. mubtadiratun ila muqassisin ah ha, segala zat yang baru yang berkhanak pada yang menjadi ha kerana ia baru tiak-tiak ia baru ha, tak lepas pada yang menjadi ah ha, zat kita ni tak lepas pada yang menjadi tak panggil kiamuhu binafsi kita ni Dewa musta'niyatun anizatillati takumu bia, dan yang terkaya daripada ada yang terkaya daripada zak yang berdiri ia ia zawatul hawadis do meta kumu situ zak mana zak allah ti takumu yang berdiri ia ia zawaatul hawadis bia bizatillati. Nah, nah muka kita zak azat ha, ni tak berhanyak tak berkena pada zat yang lain. Ha kalau gitu zat kita ni sungguh petar kaya daripada zat tetapi tak lepas daripada yang jadi, tak panggil kiam bu binafsih. Hmm. Wasifatul hawadith dan segala sifat bagi yang baru itu muftaqiratun ilaihi ma, yang berkenak kepada keduanya. Ah ha, kepada keduanya, kepada apa? Ha, kepada mukhaffis wazat hmm betul ya ilaihi ma ilal mukhaffisi wazati ha na sifat kita ni berkhandaq pada dua satu berkhandaq pada zat kerana sifat tak boleh ada sendiri dan berkhandaq pada yam jadi muga sifat kita ni ya baharu kerana pada tuhan ya menjadi ha sifat kita ni berkhandaq kepada dua adapun zat kita berkhandaq pada yam menjadi je kepada zat lain dia tak pernah nak Kerana bahasa zat tu bawa di. Alakul liha zat makhluk sifat makhluk tak boleh panggil Al-Qa'imu bin Nafsihi Yang berdiri dengan sendiri ha, Dan begitu juga sifat Allah Ta'ala tak panggil juga Al-Qa'imu bizatihi Kerana apa? Ha, bin Nafsihi Kerana sifat Allah tu sifat bahasa sifat Ia ada di zat Kalau gitu orang panggil Al-Qa'imu bin Nafsihi Zat Allah sahaja hmm, Habis Ha ah, qulashahnya fal afsamu arbaatun fadadbar hmm, tubi mariang mari, beberapa bab yang semua tu ialah ah, fa ah, wallahu alam qawluhu wahdaniyah